Sebanyak apapun amalan yang mereka lakukan. Maka hanya akan menjadi habaan. Men thura. Ketawa al Seperti Allah firmankan. Wa yasabuna annahum yusinuna. Sunna. Mereka menyangka seakan mereka berbuat amal baik. Begitu banyaknya. Bahkan siap untuk menumpahkan darahnya. Tapi ternyata sia-sia. Wal-ayyadzubillah. -sia. Ini tentu yang tidak kita inginkan. Kita ingin amalan yang kita lakukan. Benar-benar mabniyun, terbangun. Alal kitabi wa sunnah. Di atas al-Quran wa sunnah ala fahmi al ummah. Dengan faham al ummah. yaitu para salaf rizwanullah alaihim ajma'in. Maka waspada. Dan hati-hati. Ketika ada semangat dalam hati kita untuk beramal. namun kita tidak punya ilmu. Hati-hati. Ketika muncul surat amal kita arahkan untuk telabul ilmi. Kita arahkan untuk telabul ilmi. Sehingga amalan kita terarah dengan ilmu. Bukan dengan zhunun. Bukan dengan perasangka atau perasaan. Dan ketika seorang beramal dengan perasaan. Dengan perkiraan. Itu adalah pintu kesesatan. Sebenarnya nyatakan oleh Ibn Mas'ud. Ketika berjumpa dengan suatu umat yang mereka tekeluf, mebebani, dengan suatu amalan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, yaitu berdikir dengan suara keraslah solat, subhanallah, subhanallah, subhanallah, Alhamdulillah, dipimpin, dengan suara jahar, seakan-akan mereka bertakarub kepada Allah, neemat seakan-akan, namun ketika, dilihat oleh Ibn Mas'ud, maka kaget Ibn Mas'ud, dengan muka merah,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 Kemudian nyatakan apa kalian yang menyatakan kada wa kada. Apa kalian mengucapkan ini dan ini dan ini disebutkan? Naam. Kemudian ditegur dan diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidur dan juga saya bangun. Saya juga menikah. Kemudian juga apa saya makan dan juga saya berpuasa.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 ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup segala pintu yang akan menyampaikan kepada kita at-takalluf atau yang akan menyampaikan kita kepada sikap takalluf yaitu membebani dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan atau yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. nya Takwa diillah, hargai Ini yang harus kita hati-hati, sikap takalluf dan ini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 Maka didapati hati yang paling baik Adalah hati siapa? Rasulullah SAW Maka dipilih Rasulullah SAW Untuk mendapatkan risalah Kemudian itu dilihat mana hati-hati yang paling baik Maka didapati para sahabat Merupakan suatu umat yang paling baik hatinya Sehingga Allah lahirkan mereka Allah bangkat atau Allah ciptakan mereka Untuk hidup dan menyertai Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ini jami'an Menunjukkan memang Mereka sudah dipilih oleh Allah s.w.t Kalau seandainya memang umat umatnya sudah dipilih oleh Allah s.w.t Maka Kewajiban dari kita tentunya Untuk kita mengembalikan Uswah kita dan kedua kita Iktidak kita, kedua kita Kepada para sahabat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 tidaklah mereka akan dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah aizah kemuliaan mereka akan kembali kecuali ketika mereka kembali untuk mengikuti jejak para sahabat dari Tuhan alaihi majmain seperti yang dikatakan oleh alimah Malik ingat pernyataan alimah Malik la yasluhu amru hadihil ummah illa bima salluhad bihi awaluhah ini merupakan peringatan dari beliau bahwasanya urusan umat ini tidak akan baik. Mereka tidak akan mendapatkan kemuliaan kecuali mereka mengembalikan, mengikuti satu umat yang telah berhasil dalam mendebat mendapatkan kemuliaan, menegakkan kemuliaan. Siapa mereka? Iaitu para sahabat daripada Nabi Allah alaihissalam. Dan tentunya ikhwati fillah suatu kekalahan.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 Adha'u ilallahi Ala basiratin Ana'u wa manittaba'ani Kul katakan Bapak Muhammad Hadihi sabili Inilah jalanku Kul hadihi sabili Adha'u ilallah Yang saya menyuruh kepada Allah Ala basirah Di atas basirah Albasirah kata para ulama Al-ilmu Itu ilmu Allah ala basiratin ana Yang aku lakukan Wa ma nittaba'ani Dan orang-orang yang mengikuti aku Subhanallah Memang jalan hanya satu Dan saat membaca ayat ini Rasulullah s.a.w. membuat satu garis yang lurus Kemudian menyatakan kepada para sahabat Ikuti jalan ini Membuat garis lurus Kemudian Rasulullah s.a.w. membuat garis-garis yang lainnya Fakat takhututan an yaminihi Washimaleh Membuat garis oleh beliau Kemudian Rasul mengisyaratkan untuk kita mengikuti jalan ini Dan waspada daripada jalan-jalan yang lainnya begitu banyaknya Apa Apalagi dinyatakan oleh beliau Likufi kulli babin Di setiap pintu Itu ada da'in ya do'u Ada da'in yang menyerukan kepada mereka Untuk masuk kepada pintunya Hati-hati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 Ketika kita beramal, sekali lagi, hanya mengandalkan perasaan kita, perkiraan kita, atau teori akal kita yang sangat bodoh. Karena memang kita zaluman. Jauhlah kita sangat bodoh. Tapi ketika kita mengembalikan kepada seumat yang memang sudah Allah pilih mereka, mengikuti mereka, Allah suatu keselamatan. Dalam suatu urusan agama tentunya, kita kembalikan kepada para ulama. Dan ulama yang pertama atau para ulama, ahlul hadis yang pertama, yang lahir di atas muka bumi ini adalah siapa? para sahabat mereka adalah ahli al-hadith. Oleh sebab itu, sahuatikuillah, hargamullah jami'an sekali lagi bahwasanya dengan kita mengembalikan dan kita benar-benar semangat untuk mempelajari fahmu sahabat itu wallahi pertolongan dari Allah subhanahu wa taala tapi ini yang mulai dilalaikan oleh kaum muslimin. Oleh sebab itu sampai-sampai kita ingat bagaimana Syekh Abdul Malik Ar-Ramdhani untuk Malik ke rahmat Allah beliau pernah menyatakan, karena memang jarangnya dan sedikitnya orang-orang yang mengembalikan kepada para sahabat pemahaman para sahabat sampai beliau membuat suatu pertanyaan. Kata beliau, Ayat lainnya Yusfirul Qur'an dengan tafsirul Azari. Mana orang-orang yang sekarang membaca Al Qur'an dengan tafsirul ajari? Mana tafsirul Azari? Tentunya. Ketika mereka membaca Al-Quran, mengembalikan kepada jalan atau prinsip para para sahabat, Itu Al-Azari. Setiap kita mendengarkan Al-Quran, lari kepada pemikiran akal mereka. Setiap kita mendengarkan bacaan hadis, mereka tafsirkan dengan hal nafsu mereka. Dan kalau memang setiap orang berhak untuk mentafsirkan Al-Quran terlalu itu, maka tentunya ini merupakan jalan menuju perpecahan yang akan semakin sengit di kalangan kaum Muslimin. Ketika setiap orang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 mereka ambil putera-putera kaum muslimin dari negeri-negeri kaum muslimin. Mereka didik. Sehingga pulanglah mereka ke negeri mereka. Menjadi doa di abu wabi jahannam. Dan ini memang dipersiapkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu SWT. Dan mereka memang tahu dengan munculnya daya yang seperti ini. Inilah yang akan menghancurkan kekuatan kaum muslimin. Izzah kaum muslimin. Namun ketika kaum muslimin mengembalikan sikap mereka kepada itibah inilah berarti memang kaum muslimin menuju kepada kekuatan ikhwati fillah azakumullah jaman ingat bagaimana para sahabat dari klamullah dengan kekuatan mereka dengan kekuatan kecintaan mereka kepada rasulullah SAW, dan sikap taslim mereka yang begitu kuat ketaatan mereka yang begitu hebat dalam jumlah yang sangat minim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 jauh daripada as-sunnah maka kita takut apa yang disabdakan Rasulullah SAW itu akan menimpa kita huza'un ke huza'in bahar bui seperti bui lautan banyak namun tidak mempunyai ma'na banyak namun tidak mempunyai izah sehingga sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan ka'anahum mereka itu kaum muslimin nanti seperti makanan ka'anahum ta'amun fil qus'ah Ceperimakanan yang ada di dalam nampan. Yang setiap orang menikmati ke muslimin. Dengan tanpa ketakutan. Menikmati dengan begitu lezatnya. Ini tentunya memang karena mereka jauh daripada as-sunnah. Maka wallahi ketika mereka mengikuti para sahabat. Maka aizah kaum muslimin akan kembali. Dan ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Walladina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum waradu anhum.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 dan yang juga harus kita perhatikan takwa billah azzakumullah jami'an seringkali kita ini menderiakan al quran summa al-qur'an sunnah namun kadang kala kita jarang jarang untuk memperhatikan al-qur'an dan sunnah dalam artian untuk al-qur'an semuanya kita lemah dan semangat kita untuk menghafal lemah bahkan ada di antara kita yang kadang kala kita tidak mampu untuk membaca al-qur'an dan tidak mau tidak terbangkitkan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 yang memiliki sahih al-Bukhari siapa yang memiliki sahih muslim siapa yang memiliki sunan Abi Dawud sunan Nasai, sunan Ibnu Majah musnad al-imam Ahmad atau yang lainnya apalagi kitab-kitab yang lain kitab hadis begitu banyak namun kita subhanallah jauh dari kaum Muslimin, musnad al-imam -Al uh, musnad al-qumeidi atau kitab-kitab yang lainnya oleh sebab itu harus ada semangat dalam hati kita semangat dalam hati kita untuk benar-benar kita mengembalikan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 bagi kita untuk mencari para ulama Berhubungan dengan para ulama Kalau kita mampu Atau kita berhubungan dengan orang-orang yang saleh Yaitu orang-orang talibul ilmi Yang semangat untuk mencari ilmu Dan menyebarkan ilmu Dan memang nakuati akhwatifillah Dengan semakin tingginya semangat talibul ilmi kita Maka insya Allah Izzah pintu kemuliaan itu akan semakin terbuka Dan pertolongan Allah itu insya Allah akan semakin dekat kepada kita Wallahu a'lam as Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Dan saya mohon maaf dari seluruh kesalahan yang terjadi. Wallahu a'lam bis Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.